«А тепер ще й той лист Шулешко?» «Чому саме на сьоме липня запрошувала вона брата до себе? Чому?» Та поки що, скупавшись у лимані і поснідавши, я пішки рушив на роботу. «Кисюрі я не вірив. Сестра просила його в листі обов'язково на сьоме липня, щоб був. Чому на сьоме? Це насторожувало. Дарма майор не зацікавився листом». У нього може бути та нитка, що розплутає весь клубок. І не дуже скучила швилешко за братом, коли написала лише два листи після звільнення. Василь, безумовно, не сказав усієї правди. Та вже мені доведеться докопуватись до істини. До скорича я не зайшов. Переглянув ще раз протоколи. Тепер ж дивувався, що грабіжник так швидко в усьому зізнався. До цього іноді вдаються обвинувачені. Але чому? Спільників у нього не було, щоб їх покривати і всю провину брати на себе. Злякався? Ні, не схоже. Причина інша. Раптом я згадав, що говорила сусідка Шулешко. З сьомого ввечері вона чула сварку двох чоловіків у квартирі продавщиці. Саме сварку, а не розмову. Що не поділили між собою кисюра і Табурчак? Про це мені необхідно дізнатися. Я глянув на годинник. Ще десять хвилин до дев'ятої. Мене брала нетерплячка. Я встав і відхилив двері, зазирнув у коридор. Табурчак підвів голову і сторожко глянув. Заходьте, Вадим Івановичу, запросив його. Раніше почнемо, раніше закінчимо. Вигляд у нього не кращий, ніж учора і позавчора. Та не свіжа сорочка, виміті штани з видутими коліньми. Або як розчесане волосся, під очима мішки, і все обличчя набрякли, ніби він хвилину тому на силу прокинувся від важкого сну. Ще й пивом тхне, як із бочки. Напевне, після опізнання добряче випив згоря, а оце похмелився. Туфлі з латуновими накладками знову не взув. Я показав табурчаку на стілець і розчинив вікно. Він похопцем дістав сигарету, закурив. Як там Валентина Гнатівна? Не відходить від телефону. А на світанку схопило серце. Викликав швидку допомогу. Зробили укол, дали якісь таблетки. Вадим Іванович потер лоб долонею, прикривши очі, ніби приховував од мене непрохані сльози. Але очі його сухі, в червоних прожилках, з причиненою тривогою. На яку ви настроєні розмову, почав я здалеку. У смислі, не второпав морчачи лоб та бутчак. Відвертості. Я з вами відвертий, стенув плечима, ображено суплячись. І скажу, не криючись, мене обурює ваша підозра, ніби я, рідний батько, сам кудись запроторив сина. Як вам могло таке прийти в голову? Як? Ну, не самі, а побіжно підштовхнули його до втечі з дому. Спокійно в розмову, хоч і картіло гримнути на нього, щоб не вдавав себе святого. «Що ви говорите? Схаменіться!» – нервово затовк сигарету в попільниці. Досить гратися із нами в піжмурки. Шостого липня ви виїхали з Києва, і сьомого вже були в Шулешко, Раїси Гаврилівни. Чому ви... Яка Шулешко? Яка? Засовувався на стільці інженер. Не туліть горбатого до стіни. Не перебувайте. Чому ви брешете? Чого ви боїтеся? Я... Я не знаю ніякої Шулешко. Приреченим голосом видушив Табурчак. «Вадим Іванович, обличте, прошу вас, адже Руслан побачив вас на балконі. Це встановлено точно, як і неперед відмічене вами відрядження». Руслан заходив до Шулешко. «Не вигадуйте, капітане, не грайтесь у примітивний детектив», – табурчак закусив нижню губу від злості. «Гаразд. Я дістав із шухляди кепочку. Вам знайома ця річ?» І пильно, не криючись, дивився на інженера. У його очах спершу майнуло здивування, потім острах, і він, моволі, поворушив губами, наче хотів щось сказати чи запитати. Втім, взяв себе в руки і буденним голосом мовив. «Звичайно, півміста такі носять». «Півміста?» – іронічно перепитав я. «Цю кепочку забув у шулешко Руслан». «Що ви сверлися з Василем?» «Я не знаю ніякого Василя», – затято відказав і прохально, стомлено додав. «Послухайте, це ж безглуздя підозрювати рідного батька!» «Жаль, ви вперто не бажаєте допомогти мені, а між іншим є свідки. «Ви будете говорити правду?» Тобурчак втупився поглядом у стіл і мовчав. «Ви упереджено ставитесь до мене!» – з Донецька випалив, зводячись. «Я вимагатиму, щоб у вас забрали справу!» «Дозвольте йти?» Я зиркнув на годинник. Двадцять хвилин на десяту. Вона, мабуть, вже чекала в коридорі мого виклику. «Трохи затримайтесь!» – попросив, а сам відчинив двері. Причепурену базарювальницю не впізнати. блідо зелена сукня!» Білі босоніжки, паристе волосся зачесане, зібране на потилиці в вузол, губи підфарбовані, на колінах сумочка з лискучою металевою застібкою.